Talde ondei zuela Arratsaldeko 8ak puntu dire honetan eta gauza atzetik ohiuka daukagun honetan. Zuembelarrietarai uhinez bidez, uhinen bidez iristen ari den hau. Bertxoko da. Fucking <tik> <tik> shit. <tik> Alabedi irratian astero astero egiten dugun Bertxokronika. Alabedi irratiko pertsonalitzari busko programa honena. Oda bakarra. Ni nire bi konpaineroak aurkeztuko dizkizuet eta eh, men aurrean kristalaren bestaldean beit oskat digititu joakin arratsaldeon. Arratsaldeon eta sorionak Ezkerrik asko, zergatik. gatik? Zuri ez, eh, uinen bitartez ah. eh, entzuten ari gaituen lagun bati, ari natzaio ah. wow. Zorionak lengusu! Ziondui, Zori hitz egiten zuen euskalta indiaren arabera, eh? Trinkoak, lengusuri buruz hitz egiten duzunean, trinkoak erabiltzen dituzu beti. Lengusu doakizu gure... Bijoakizu gure maitasun guztia. Zorionak, zorionak. Zorionak. Arratxaldeon gauza? Arratxaldeon dene. Zer moduz? Undo. Familia? Familia undo. Kakata? Kakata launtzakin. Hauzen <risa> <risa> amu <risa> chiki bat, ikus dezazuen zer <risa> retoriko den gero. Buu! <risa> <risa> <risa> Nik uste jendeak horrelako sakintzuten dituela eta esaten duela bai, gaur programo oso sorik entzungo dut. <risa> eta sargaitik merezidu entutea. Euskau lako amarmila <risa> eduki. Astelo cobertxo chronic egiteaz gain gaur em, aurrera bertsolaitzaren munduan gertatuko direnain bat gauza ere aurreratuko mm -hmm. dizkizu egu. Zer deuzu, ya astea. Eguraldia bertsoetan emango dugu. Ori ez da. Bueno, eh, sesaio garri dizkiguzun eta ze eduki izango dituen grupo. Bueno, gaurko eduki. Bai, igual bai, ez. Torko eduki printzipalak izango dira aurreko asteburuan egin ziren bizaio. Alde batetik champiñoien saioa Armentiako zagarrategiaren egin zen, ez da gauza? Bai, bai, hala da, hala da e, Nik uste nuen bodega Rubio negin gozela Baina <laughs> alzken ez ez, ezinataz eresana Armentiagin zagarrategian ah. Bertan katatu zuten orain artea araban izan dairen txapeldun Batzuk Abel enberitat hauian e, perea ezin zantziren egon Baina badaukagu beste saio internazional bat, ez da, hijito Joaquin? Beste saio internazional bat daukagu, bai eh? Saio bizkaitar bat? Internacional ah, bat, da, da, Bueno, ni gusto honena izango dela ja beingo hastea eta hasi beti ere eta bertsolaria eta beringumaria ere bai. Hori ere ah, badaukegu ah, bai. Ah, ah, bueno, le nago gure sekzio izarra entzutea dagokigu, dagokizue eta eh, gu ere entzuteko prest gakozkiku. Uh -huh. Bercho Notizia Basx Kognizion Centerak bertsolarien burmuñak azterku eitu andornie bertsoa bercho abotadu eskaner baten barruan bere burua imprimitu bezaketen fotokopiadoran ateratako irudia borobil-borobila aterada biondoan jarrizkero ipurdeia ematen du <risa> hauek izan dira, sosendariaren konklusioak John Folik esan du aurrera pauso ikara garria da Pupaxala internacionaliztentzako. <risa> Notizia kontrastatu da, eta iturri fida garrietatik nekarritakoa eh, beti ere, beti bezala. Ura bezain gardena, eh? Iturreia? Ura betzinei. De bako irrekako ura bezain. Bercho Notizia. La rumba toneta negingo da bertxo eguna. Gaia bertxosale elkartearen 25. urteorrena da Inaki Muruak dekretuz debekatu du. 25 for el bezalako herrimak Gipuzkoako artzapespikoak elkarteari ematen dion diru laguntza zuzena ba besteko. Eta baita baiatok Bizkaiko notizie. Baiatok baiatok baiatok Bizkaiko notizie. Bernard Mandaluniz urreratu Jakukuk espero ez ginduakanean Eta esan jozkuk Motile katzo lenguzuk Ogetak aurtebete joaz esan Seguruta ziur Gagozak jagoken leguen jagokela Jagoneengo jokela Euskitzebe torridok Notizia ditu dauean eta esan jo Oia oh, oh, Oia oh, Lenguzu Oia oh, la kanbiam Baina baten faltan bi bertzo notiziek gari gaur bi bizkaiko notizie bigarrena hemen joa <tose> Maniukortan kalendarioa aterajuek, juek! Urrungo alea arrautxabizten ingo jokeola esan jok! Dar jok euskal herrie! <tutu> <tutu> Bueno, baduka honek badoka Iturri Fidagarri eta te zerbaiten eta personalio aldizkariak 2012rako ateratuen eh kalendarioko protagonista nagusia bai, ba. bai dago mainu urtarrilla mainu otsaila mainu martoa mainu klinikako azoka izango lira pinta mundu atuka es mainu porrubatuekin mainu patatekin mainu piperrekin hablaba mainu gasa hadden <risa> es batuekin mainu bai bai bai bai zoragarria baina bueno, noticiasen atal serio eta eh fidagarri au eh utzi ore gorpuitz zentralera Eta lehenago esan dizuegu bizkaiko notizia bi daudela, eta nik uste hau lotu dezakegula eh, mungian egin zen saioa baten hasieran uh -huh. bai, bai, bai, bai ekarri digun dokumentu eh, berezi batekin bai hitzetik hertserari lapurtutakoa ah. bueno ka zuzunta Zer, zergatik ser gati que garri Ba, ez dakit. Entzun. Baña explicato piscabat, eh? Orkestru, bueno, bai, va bai, a bai, San Antolínchu eh eguna etortzen da. Eh, urtarrilarekin. Eta Jon Artano eta bere ekipoa mungiera joan ziren eta Bernard Mandarónis. Ah, el, Bernard Mandarónis. Bai, el carrizau indabenak. Baiekok, baiekok Bideo, hau, indabenak, ee, e, indabak, ee Bueno, pues, guazen, aber, Bernard Mandalo Josek zer kontatzen digun Indaben, Indaben, a... indaben, indaben inguruen Eta <laughs> zi, venga mungi, ze, eo, mungi, eo, mungi mungi, mungi Mungi, mungi Bait, bertauka esaten da gamitzen Eta eu Azt. mungi errealiz Nei mungi arra, bai, usokoa. Nina, Sachurikoa. Sachuriko bai. Eta orduan, e, egokia, eh? Bernardo explikatzeko ze festa klase den edo zein diren sanantontxutako Antontzutako oiturak. San, San dira hauek, ez? San Antontxu beti izenda baserritarrak herri retorteko egune, beti on tradizunak ferie, bai ikeragarriko ferie, eta gero jentia baserritarrak berdon gelditzen ziren, bazkaltzen. Hirula toki jozen ja atarako eta batez bere berejateko oituria izan bezegue. Ah. Bezegu jaten zen, mundu guzti bezegu jaten zuen. Eta ian bezala orduan, bai, san antonetan... Bai, baian behar badamen baino gareztiongo zen ordureko. <laughs> hemen bermioko mioko bezan da, Bermetik metik hartiako da. <laughs> bueno, da, gaur zer bezeliak eta dago hemen, e, zehari dira ba, gaur, preparatzen kuadriak? Gaur, bigarren urtea da, hemen san anton txuegunen bertan hitzen da txarrikien lehiak e, eta bat. Baina txarriki beroriben ekoa zela eta txarriki ezelan gehienetan. Indabak indioatendan, indiabena da, indiabak in ba in in astu esitzeko indiabena lehiaketa jarri. Lapiko kue, izan dilute gure. Lapiko kue, holan ditzen jako, lapiko kue. hemen... Lapiko ez da, gauza? Lapiko kue, lapiko kue... La <laughs> kue, <laughs> <pico> kue. <laughs> <laughs> bueno, eh, supusatzen dugu, Neon Doren, Bertsaioaren batean... Do, Hauzen claro, giroan gero, sartzeko, giroan ah, sartzeko... Perien egunek eta olakoak epokorak izaten dozak, eta ba... Hau da, Bertsako eta ez sustraiak, A veces si entenduno. San egun beratan ez bada asteburuetan hio betik egiten da bertzo papel lehiaketa. La bertzo papel lehiaketa gaz batera bertzo mm, saioa. Badire ja 10. Bertzo saioa. Echu papel lehiaketa, right? Da anditu hartzen. San Antolín. dira erretorearekin. ere. Abai, Doraia Iri ezea deko, berreko berreko. Zetraazan dauean edo. Tan adabondo. Tan adabondo. Bai, bai. Berakutsi da, berakutsi da. Zubak jaten berre, probetan beronan azela. Horrein arte, hemen munguia. Bueno, bueno, babata, tabas, ta. San Anton bezugos al monton. Seu segaitik, inda batara pasagara. Hor da boz. Inda holapikoak, preparetzen. Krisigaraak iritsi di, hala dio ote beyepin, Parria zarak itzalieeta,heltzeberriaak irakin, lehenbixigua egon aukeran, oragin da beiekin, baina alara gubiziggara, sakramentu guzztieki Beño neskero sakramentuak, Astiro urritzen joataz Ezetze da bebardin dagoz Danok ez du kriziagaz Lehen eguerdian sanbiziguan Ta trago gabaz Ta orainin dabe ibegira gagoz Biziguan begiaka begiakaz Beraz gabiltza patrika otza Ta muturra bero, bero paso eta gauetan combinatuuen bezer Muza deak txarak direnik, Iyorez beza espero indabak ere ederrak dira ondo prestatu es Indabak egin leik ez txorizo Eta guzti hori jotzu Baina zetako eskaratzean Ai beste esfortzu Egoeraren aldaketaren Ejemplo bat Zan anton eriz deitzen jako zan antontxu. Triciaren eragina mungiare ere iritxida badakigu denok bizkaia dela eh, provintziareka beratzena baina lehen biziguak eta orain Baba! En San Antón bezugos a monton I ahora Babas a... Al Putxeron A la Aldabas Aldabas? <risa> <risa> Indaba, Aldaba, Aldaba Eh? Vale, ya está. Venga, abriela Indabas... Orkesta Gabas. Oriona <risa> <risa> Oriona da, horio Ez igo nire autoestima. Benetan, eh, ikuta Joaquin, ondo, ondo. Ai, atredu bat! Bueno, mungian gabiltza eta nik uste mungian eh, mantenduko dugula gure burua, ezta? Sí. <risa> nik Jon eta Jesus Mari entzuna dituturain. Zintzuk? Jon eta Jesus Mari. Jon eta Jesus Mari. Osea, Juan Carlos eta Iñaki. Bai. Juan Carlos eta Iñaki. Bai. E, de Borbon eta de Urdangarin? Suposatzen dut, Juan Carlos eta Iñaki deitzen baldin badie, ba... ba ez dira izango mungiako erretorea eta bere anaia. Nik esaguten ditut bi herri kilolari, deitzen direnak Juan Carlos eta Iñaki. Abai, bai. Juan Carlos atxa eta? Ez. Ais. Avisena está que de hecho. Vayo, <risa> <risa> Juan Carlos dizna. ¿no? Ah, vaya. Eh? Tacha, acha. Eh, posible da, Jon Mayak eta A ver si ha de hartzen dio. Mayak eta Jesus Era María. Jesus María eta hartzen da izote Urdangarinen paperear putada, no lo de Bernard, tío. Ni que en un gue hartu eta eh da Bernard, llega e hartzen Villena. Sí, da, da Villena. Eh, Mungiar bada. Zen bar gai hartze le da Mungian. Atzo bai. Atzo? Batse gait. Ah. Bueno, entzune dugu. Pues, entzune dugu beste tipo hau, no <risa> lagu izena? Gauza, zuhar duro duroa saraz aioaz. Ba, venga, tío. Gero oige, orain izango iztue. <risa> Gero orain. Gero orain. <risa> bai, jarri eta… eta bueno, bitartean egual aurkituko dugu izena. <risa> venga, mendako azue. Suion, Juan Carlos izako zara. Eta su Jesus Mari, Iñaki Urdangari. Espainara juizi etortzeko zagoz, Baina aurritik haitzagin edo barrerin gana, zatoz, eske. Justiziak neretzat Dakarren kalterik Ezin dezaket eten Olako katerik Aholko edo eske bat biotza beterik e sinal eman estatu kolperik e eman estatu kolperik es asinironian ez eskoa tari Zurekin aurkitzen naiz Azerre xamarrik Zuladanik dezu Estatu beharrik Ta igualemango dizut kolpe abakarrik Ta igualemango dizut kolpe Lena gore kolpea naiko ala fede Estatu batuetan kampoko titeri panorama un neietsait gustatzen batere ikaslea presota mansua errege Ikaslea presota maizua errege. Laxai bota didazu, laxai parrez. Suarrapatu zaituzte, badakigu aurrez. Orda diferentzia Maixutaikas lelez Ni igual la purra naiz Baina tontoa es Ni igual la purra naiz Baina tontoa es <tose> <tose> Tontoa etzerala Alda albistea, ez da oso errexea, hori sinestea, eskatzen dizut zuia, ondo bestea, edo ezte zu nahiko, izketan astea, edo ezte zu nahiko, izketan hastean Lentzu ibiltzen zinean Mallorca, Washington Beti lujo ahonditan Champaña, Washington Horain edan godezu. Xujaramon infanta de naranja ta infanta de limón infanta de naranja ta infanta de limón que está en infanta de manzana y infanta de eh, melocotón. <risa> pues de la gorra y pato que se duen. Esa es tuvea rorra, es que infanta de limón. <risa> <risa> Jeinú, eta figura. Ay, urdangarín, urdangarín. Izen a begiratu dugu. ¿Bai? ¿Eta? Ido ya eh, lengusua. Es que beitea da, eh. Bai, iñaki bai. beitea, arbil Iñaki edo, Ivonne. Ni Arbildu izango do motea, ezdok? Bai, bai, katxiena oh, da itxein. Katxiena izango ke, eh? Bai, bai, bai. Oh, eh. Orensat, <hazurra> bueno, esta eh Mungiatik entzengu dugun azkeneko saioa. Baina orain entzengu duguna bai. Oraintzengu duguna bai. Eh, justu nikuste saioa egin baina aprobalenago hilzela Jose Luis Álvarez Emparantza Chillardegi. <hazurra> Eta uste dut, Jon Maia dela ez da, kantatuko diona... Bai, Jon Maia, eh, Maia da, Jon Maia da. kantatuko dira, agurra du ez dakit zer den, baina... Abai, eh? Bai. Bueno, nik uste txilartegi merezi duela, txilartegi zenak, eta hemen daukazue. Erri honen bidean, zazian arantzan. Txillardegiren luma Sugainean dantzan Zure borrokan eta Zure esperantzan Bersolari okere Azkatasun martxan Kantuz egiko Zuren parantzak. Beharra, Bercha. Polita, oso ondo. Oso... Bai, sentitua, ezta? Mm -hmm. Bai, barruti cantatua. Bai. Bueno, mugiatik egingo dugu salto orain gure lurretara zen eta horreko larunbata egun intensoa izan zen arabar bertxolaritzaren zat zenbat gauza egon ziren hemen kontatu pizkabata, ber, motilak? Kontatzen hasiko gara, lehenbizi egon zen, kuadrillarteko txapelketaren aurkezpena. Karo, eta horrekin... Ondotik batzar horreko, horrekin. Lehen zebra dugu, beraz gure programan egal ere bai, ez? Bai, bat esango dugu... Kuadrillarteko txapelketa badatu horrela! Aaaaaa! Otxalea del Lauan hasiko da, es biruan hasiko da, eh, gaztezko Gaztetxean eta bukatuko fasea. E, <laughs> ochelea ochelea no gostean, da fasea. Eh, Otxalean. Ez da ginarri Espainia. Otxalean dut eta gero Martxoan izango dira finalerdiak eta Martxoaren 24 lauan izango da finala, non eta Hora uh -huh. Ahora motion. Orainda egin zen azkeneko korrilla arteko chapelketa eta biurteko sikloa pasa ondoren orain dator berriro. Bai. Etau tengo han 3 talde de Gallego, Liam de Gallego, talde, dira urrekoan baino 7 talde de Bai? Eta esan bera daukagu astero astero bertxokok egingo eh, duen jarraipen hitzel eta erakusgarria izango dela mm. nola esaten da, un despliege de medios. Bai, esper dugu, jendeak bidaltzea, bere saioak beste lageratuko gara egun... Eh, bai. Baina, bueno, ondo, ondo, ondo. Mm -hmm. Hiru liga daude, komentatu dugun bezala, liga bat izango litzatake zuiako liga. Bai, izte da. Beste bat da gazteis aieraldea liga. Mm -hmm. Bertan, bi talde daude gazteiskoak eta bat aieraldeko alt, altubepekoak. Mm -hmm. Beste liga bat gazteiskoak eta beste liga bat lauta da herriosa. Osatze dutenean. Beraz, araba osoa hartzen duten lau liga. Bai, eta idatzizkoan e, gure mm, sortzi... Eskualde maravillosoak, daude, horrezkatu da. Tenak, eh? Bai. Tenak! Bai! Aziz zora dosia. Gazi… Alamayon <risa> eta bukatu hollonen pasatu trebiñotik. Uuuh! Bai. Gauzoaz, de... lautada herriosako liga, peligraso xamarra izango da, ez? Zergatik. Afaritara dagoateko. Ya, yeah, bomboa eta esan edo, ez? Mm. eta ardoa. Berri, lautada dagoen lekuan, da guen, su bomboa dago. Bueno, gure de hecho en lagunek egin dute lehenengo astebururako kuña eta eh naiz eta falta den beste astebura tartean, eh otselen hiruari buruz hitz egiten ari gara, jarriengo dugu. Bai, otsen iru 4 eta 5, hasta daukasue. Hemen daukasue. 1 eta bi, 2 eta 2. Markatu, hau ez da. Se ondo, Bert, geratu zara, bueno Bai, ez da, oso ondo venga, Bueno, gero no iso... haure jarri Bai, vale. <laughs> haure, haure nik usteo tokatuko saigula jartzea Baina bitartean, oraintxe bertan jarriko dizuegu Nola ez, zuen, belarriak, goza, ditzan eh... Bearden moduan mm. eta beharden eran Balearasi nahi dizuegu gure mezua. Venga, bendo kasua mm, Araba ko cuadriarteko, Bertxo Txapelketa Lehenengo azte burua. Otxailak Iru Gazteizko gaztetxeak Otxailak Lau Zaldunoko txokoan eta eramaioko mariseka elkartean Otxailak Bost Gazteizko kakiturri elkartean Baskari edo afarietan izena emateko txapelketako webgunean informazio gehiago Arabako Arabako bertxezale elkarteak, elkarteak antolatuta Alamedi erratiaren laguntzarekin Bona, entz entzundu xue? Ehm... Informazio... Bai, bai, jazta hori sendena eh? Eta da, informazio anon dago, eh? Informazio... Gera En, hori da, mm, aurte nobeda de zoragarri bat daukagu, irubbikoitz.arabako txapelketa.org edo ge, zeberra bidean duten bezala nahi baduzue. Hor sartu eta txapelketari buruz jakine duzuen guztia horri zango duzue, bideopolit eta eder batekin. Eta, eta, bueno, baina, bueno, gauza, kontaigu zu aurkezpenaren ondoren segertatu zen larun batean? Ba, txampiñoien saioa izan zen, eta kantuan ebilitzaren... Ricardo González de, de Durana. Artzean batzal horokor bat ere gonsen. Eh... Bai, hori, aipatzea ere ez dago sobran. Bai, ez dago sobran. Eta baya. gero, harmente egitza garrotu gira joan ginen, enten zuen Ricardo González de Durana. Ea zier iriondo, man esagirre, eta ez beita, beinat goitia JJ Fisherman ondiaren eh, agendupetan. G.J. Fisherman? Hm. Arako egitartza lea ondia. Bai, alada. <risa> bueno, pues, bertako zahir bat etzungo dugu, ezta? Bai Bai, bai, bai. Bai, ados. Pizkas oso, ingustesetuzte. Manez Aguirre azken nengo txapelduna izan dena protagonista dukangai bat. Zergatik ez? Jarri, jarri. Bodo, aldatuko piskat, Manez. Zuk, kantatuko zu. Txapelak fama eta ospea ematen duela esaten dute, eta gehia oligatzen omen dela txapelarekin. Gaur printzipaletik ateratzen ari zara, eta hiru hauek dauek kanpoan zu itxoiten. Batzuk interesutxa besteak maitasuna batik, horria. Zugu sango egutzu. Zuzen, zuzenean urbildu zait Ezinuen disimula Olako kalba prominenterik ez dut ikusi sekula Ozondo edertasunak konsagratua zaitula Baina txarren arrota bat horran dula Baina txarren arrota bat horran dula Horren <risa> mutiko handia eta Zigoren baita Horren <risa> mutiko betea Bere gana ni hurbilduei naiz horren mutiko maitea ikusi dut betaurreko artea ikusi mutikotea chapela bezainpotentea du ankatarteko artea chapela bezainpotentea du ankarteko paketea Printzipaleko komunean nengon, ta inguruan laukatu, bakardadea aprobetxatuz ondok atakatu. Lehenago zinen eder ederra, ta erdiraino flakatu, agarraua dantza egiteko ere ez dakinundik ebatu. Agarraua dantza egiteko ere ez dakit nundike batu Hasi eririondo! Flakatuta, por cierto! Ori entzun da inola ere Ezin jarri aurpegi alaiz Horrelakoak zure gandikan ez ditut espero izan maiz Esan didazu eta Horrek sortu dit mila gaitz, benetan diot urte betean zure gatik argaldu naiz, benetan diot urte betean zuregatik argaldu naiz. Ricardo Muxi ematen saiatu bi Espainiakzabalduta. Impresioak ingelditu nahi zia galduta. Atraktibo pixka bat duzula, Ai, Ricardo onartuta, Barkatu baina ez nagoa izu horren desesperatuta. Barkatu baino ez nagoa izu horren desesperatuta. Zure bertsoak bihotxeran jo, eldu zaizkit bere ala. Eta zure figurak neregan egineadu bere itxala. Musu bat eman dizut taun hartu ezazuzuk bere ala. Ola ibiliko garabiok gure alkatea bezala. Ola ibiliko garabiok gure alkatea bezala. Bertzolaria eta pere ingurubaria. Gaur, bertzolaria, kuadrillarteko aurkezpenean. Apochez berdinarekin! Bertzolaria, goizeko zeiretan esnatu da, nervioso eta maluros. Agertuko aldira, agertuko aldira! kaua jandu gurumitota guzti eta gero salabil lontsa bat jau merbeladarekin. Edo <tusurra> hartu du sukaldeko mailan eta salabi lonsa aurpegian daukala ez da. Salami puta hau zor dudek. Erlojura begiratu eta ikusi du. Ostia hamarrak bost gutxi, Latablak akatu ingo naik edo Ribuk! <gülsor> Galtzarbean daukan laskautxikiren tatuajeari busu bat bateman, aurpegia garbitu eta abaila zentrora abiatu da Sanchezkian. MPE iruan Kasiano Greatest Hits, permitituta dagoen baino volumen altuagoan entzunez. Sera pentsatu du. Zer bat gustatzen Sanchezkidan Kasiano, ikbai bizion de futuro! Paiara iritxi denerako, abarrak eta bos dia. Lautadakoek gaiera egin diote salto. Eta emakume erruziar itxura daukan monigote bat ikusi du. Bertsoa, bota dio. Erruziatik etorria dan emakume modernoa. Seguruti parraka oidala arabarre erruziakoa. GASPAN Iru hume ikusi ditu kabizeta batekin, ekait etxean irakurri du bertan. Zera pentsatu du? Ze hostia dekoi, etxean geatu baek, bere problemaek! Orduan, argazkilaria etorri da. E, barkatu, barkatu, importatzen zaizu egotsera kolumpio gainera pinoa egiten eta eskubakarra dauzkazkizula ebatzen eta bitarte hoian abanera kantatzen. Argazki polita litzatekeen. Litzatekeen? Zekulaen auk, herri hortanean! Argazkilaria utxirik bere aspaldiko lagun bat agurtu du. HOMBRE! HOMBRE! Bai, zemuz, zautxan? Pamela ondo, kakata ondo italdek! Ba, ikaka hondo, ite jaz, baina launtzak inbetireo beto. <risa> baina gaur egunean, hori eztekin importantia. Bertsua haraman aur, aurreatzi jok, bultza dira bihardik eta taula. Bertsolariak bere lagunen zurruburrua atzetik duela, luntxariekin dio. Masailean pegatutako salami lontxaren nostalgia bizirik, sekulako atrakoya jodu. Portatu zeate elkartekoak Olatze eta... Pentsatu du Baina urrengoako Ardo pixkat gejo Hori altuan esan du Zabirrikok Pegiratu egin dio La tabla jendea batzen azidean Hor geratu da Jompi eta Zubirekin Pintxo bat jaten disimulatzeko Gero Paseo bat eman du eta norbera lekarkena atalera iritsi da. Bidetik jaso dituen margarita batzuk errepartitzeko. Txanda eman diotenean galdera bakarra egindu. E, bueno, hain nire txanda danez au galetuket. Inoiz ez alde zue pentsatu tartzanek, ez eukala oloik, baina txitak bai? Usuek... Alde egitera gonbidatu du irrifar batekin. Eta pertsolariak eratuzun dio. Zuazte danok mingainakin igelak zikatzea. Zerluakin baino izorratu data. Ta txapelketan ikusiko Elkar irabaz desala onenak Hau da, niik! Hori esan eta alde egin du. Marianito bat hori zirizen hartu. Eta Sanchezkian abiatu da putetxerik. Urbillenera. nazionalismorantz. Eldu dira askapenaren brigadan. Prozesu irautzaileak ezagutuz esperientzia konkretuetan murgiltzeko aukera. Kapitalismoaren aurrean, ekoizpen eredu alternatiboak, inposaketaren gainetik, demokrazia parte hartzailea eta nondik gatozen ahantztu ez dezagun, memoria historikoa. Idatzi, brigadak abildua askapena.org elbidera. Informazio gehiago askkpna.org standby Musika irasa joa standby musika irratsaioa Novedades clásikoa, viniloa, CDa, kantu originalak, ertzioa nahaste borraste musikalak. Asteazkenero, iruretatik lauretara, estanbai, alabedi, irratian. Bat eta bi, Bi eta gost. Bi eta gost. ospatuko dugu bertsozare elkartearen nogeita gosgarren urte hurrena. Urteroko zita, baina urtengoa berezia izango da. Iaren nogeita zortzian harratxaldeko seietan donostiako kursalen. Euskal Herriko bertsozare elkarteak antoratuta alabe dirratiaren laguntzarekin. Bueno, entzun duzu, azkeneko kuña jarri dugun horretan datorren asteburuan izango dela ezin daipatu. Bai, bai, abotsu bat ezagutu eh, dutueñu mm. bestea ez, bat zen agirrezaro bejauna. Eta <laughs> bestea. O, bestea? Pues, Torre, choi, hori joetarra. Bai, nik esentu, jat, bai. <laughs> <laughs> bueno, bestea izango zen, pues, bere lagunen bat, eh, besan diona, torri kuña bak grabatzera bertsogunerako. <laughs> Ei, eh? choi, hey, nire banoa. Nire, bai. Datorre, laru izango da, kursalen eta kursal inguruetan e, urteroko bertsoeguna, ikartaren fespa. Bai, bat, gizu da, Goizean poteoa, ratxandean kursal barroan e, espektakuloa, eta gau egan afalostean. Bueno, datorre, nazteazkenean kontatuko edizugu bertsoekon horren berri. Uh -huh. Baina aurretik, aurreko azteuruari begirago da orain eta orain dik, e, armentegi, Zagardot egin gertatutako ari begira, eta... beñatekoetiak eh bere abilidade osoz joku bat proposatu zienden bertsolariei. Kuñarekin Kuinarekin ere ez da to, certo, 1 2 2 eta 3. 1 2 3. Jarri zuzenean, ez? Bai. Asalduko dugu Ondoveña, te oitia. Ni gustebeletz. Segatuko dela bentza. Venga, emenda cosa. Aien jolas bat dengo du. 1 2 3 programa antzeko jolas bat. Bikoteka ga dugu. Ricardo ta Sier bikote bat eta zio hor ta Orduan nik e, ideia bat edo kontzeptua bat botako dut, adibuz lehenengoa izango da gazteizko tabernen izenak, eta orduan lehenengo bikote batek minutu bat izango du, koplatan ba aldik eta izen gehien botatzeko, eta gero beste bikoteak botako du. Vale? Aker gorri ta elparral gero, barran barron edo el... e... e txapela... Ezin daiteke inondik ere, utxuneik egin bestela. Horaintxe dauzkat barruan minak, horaintxe dauzkat nik penak, Rikardok danba bota baititu esan behar nitun denak. La malkerida victoria eta el dolar ere hor daude, Floridakoa ere ez dago, jaiegunetan hainbare. Taberna batzuk badaude orain, taberna batzuk zeuden len. Garai batean, gazteiz hiru herriko bat zeuden. Alabe dita, otxan gero ere han, artigun eta oraindik zabalik daude oie guztia gaur egun Bueno, denbora bukatu da, eta orain beste bikote ditokatzen zaigu, saio, e, e, baina erriko ere bai Aztuekin zaizkit niri gehienak orain ari. Gora eta abuelo etzaitez egon lo Korrerian iguana eta krokrodilo El zieten egon nintzen ere bai zarri Gero paziau jorrio eta txapelarri Zanboto eta zazpi bihotzeko minak nahi, ena, <coughs> Eta errotan dago taberna sorginak Joar ere bazegon ez dakit zer gehi hau Baina astu egin zait kutxiko alde hau Zampa eta etxe sarra karma, buru bihotz, Ta aldabeko plazan dago los amigos. Los arkozta el meson baita arriaga, zen bat tabernadegon gazte izontan ara. Den bola bukatu zen. <coughs> baina goiteak egin zen du, eh, bukatu dela esan du, beraz, eh, ondoren, jarri ziren, bertxolariei... Bat behiru bertxolariak. Hori da, gauza bera, baina bertxolariei izenekin egiteko. Eta aukatatu zuten. Ondo, onda, onda, onda. Manez Ricardo Azier, badago beste hainbat, mainu unaita igor, badago beste bat. Solo zabal handere, ekaitzama niego e, Sustrai amets maialen, ta silbeira edo Bada gomendi zabal, mainut eta mila Izen esaten ezaten zuzera abila Iratxe ibarra honintza, oian ehen Mendi luze sarrigi tokamela gaita. Balen tinkepa abel, gion tanoski zigor, Enbeitatarretan ba, badago hainbat hor. Oier lakuntza eta eneko laskoz hai herik kalago mata ez ditsu ere bai. Maialen ta usue neskak daude mila Oiek aipatzen ere ezera abila Anela baka peio, ormaz abal jauna Ha, <coughs> ah, honeia balitsiago ez? Ormazabal jauna John Martin ta alaia, haze zerezana Peñalizazo so, Jose, badagoain bat zar Oiek ere nun baiten gukaipatu patu behar Andoni eganiata, manxita zu laik Esta balizio? Esta balizio, esta Eta... Honekin batera, bat behiru politikariak. Beste bingotapata? Abai, ah, venga. Familietan barrena Artzailuz, artzailuz, artzailuz Arozena, arozena <risa> Eta Orlando aurrean dugu Juariztita ze laieta Hauda Felipe eta beranda Gero julen Iri ondo eguren Martin Josefa. Martin ezta el ustondo, embeitalizazo egainata, aizpuruata akondo. <risa> Ota mendita heli zagoien, eta aurrean handere, Mendi zabalta gero zarriegi dute hainbeste botere. Nire izenekin sortu denean, aitortu beharrean nago, bersolariak izaten dira gukuste baino gehiago. Salvador Sena gero la edo eta uztapide, pide oie gustiek egin bai zuten bertzotan amaika bide Bueno, bukatuta peñakoitik aginutako denbora eta eta eh, askondori nor den jakinabe <laughs> keleitu gara baina ikuste berriro aterako dela Nikuste ukondkoa dela Okondoko a kondo uh -huh. personalia Em, bukatzako politikariekin egin goz, egin bar zu ten izan zuten gauza bera. 1.3. Venga. Da desempatea uno eingo dugu politikoen izenekin, bale? Arzal Uzeta Otegi ere permatzedota barrena. Urizarere erre hortzetan da Euskal Herria barrena. Otegi albiztur, alegriata, aristegita re Barrena permatz, otegi agirre, tapeneu beko a kondo. Rusila edo gorka urtaran, edo Enrique, F. eta gure Enrique hor, politikari oiei ez diegu bat ere orain txeguksor. Politikoa jende asko da, adibide bat, jon maia, basago iti edo, Ibarrechedo ata condoren anaya Lazkoz ere bai Charlie Prieto edo eta Patxi López Oiek badute politika hortan makinatxo bat interes Ja yeah. <risa> Bukatu sai beniakotiaren aginduan txanda eta Gonzalo Hauri mobil bada, oso oso. ...rahoi eta juarizti... ...zoraia eta... ...akondo... ...behar <risa> zara buzti... ...baina badagoa girre manesen anaian ...eta da pertsona bat bastante halaia. Washington eta Clinton ta Margaret Thatcher. Badago bera legez beste amaika oker. Iñaki galdo zere, horbazzerrik bazzer. Amaika batekin be hori dago oker. Badago basagoiti eta beste hainbat. Felipe González da onena niretzat. Beste horren beste de egin zuten elgal. Hori aipatu ez, gero vamos muy mal. Shirak <coughs> eta Sarkozy. Sarkozy eta Shirak. Ez dira egon gober monikakiren bat. Adolfo saaretzena onena niretzat Horrekin egin zuen Manuel Fragak bat Baina... Come on! Come on! Come on, come on! Venga, bukatzera guaz, eta nik uste denbora dukagula Azkeneko saioa jartzeko! Juhu! Venga! Agenda haipatu baino lehenago Bertxo saio bat montatuko gu Bai, Bertxo saio bat e, pilula bakarrean baina dagoiteak hori eta keiago egiteko kapasitatea dauka Ba, egitzo ezer, gai hori hipoteoan asbatuko nuen Abai? Bai, bai? Uztegunea Zuri baina dagoitearekin poteatzen duzu? Batzuta Uf, galutaz hau, eh? Bertxo saio express bat, entzun nahi duzu egiteko, Joaquin? Joaquina Venga, emendako azoa Bo, orain, eh, zuik laurokin Bertxo saio bat antolatuko dugu Orduan, Manesek zu gai hartzei izango zara. Hasierreta Ricardo Bertsolarriak ta ofizio normala kantatu duzu eta zuz zigorra epaia izango zara. Danek bertxotan, baina Manesek gaia jarri bertxotan, zuek ofizio normala kantatu eta zigorrek epaitu. Ricardo ta iriondo alcha. Egintza tza zu emezede ondo mikrofonoa Tajarritenteta trebe Ariketa espezial bat daukat Zu oso grabe Ez ez bota bakoitzak bina bertso o bokala esan gabe. Iritxi ta iritxi, iritxi zerura, aizer da dugun ementa, hor dago altura, <coughs> baina Barruan dugu gugure freskura, gugure freskura. Eta alde hartatik ni naiz freskuena. Naiztarik eta unek ematen duen pena. Ni beti sentitu naiz, bertxelari ena, bertxelari ena. Su aur zirade, gaur biziki juntza. Ez faltatu zentxuna, ez faltatu funtxa. Zure pertsua ez da izaten ez utxa, izaten ez utxa. Bukalek badaukaten, hain beste bertute. Eta gaur jende unek horrel A ala xedeet uste Besterik ezineta, u egingo eginen dute u eginen dute Eginen dute eta guk eginen dugu Usu egiten dugu bihotxeta buru Baina Ez izan orain kattzenhi duru. Akattzenai duru. Azaldu behar dizut, aue angi, klaro. Klau, ostres claro, claro. Egia esan beste aukerarik ez dago. Barkatu manes baino ez indut gehiago, ez indut gehiago Agenda Gogoratu kursalean izango dugula, larun bat honetan, bertxo eguna Urrengo gunean biaramuna pasateko zerroberi Claudio eko lizar ajoatea baño, pello ormazza oreza izar, mendiguren… Biake …que música banda arekin, saspire eta… <risa> <risa> Jesucristo honrezak arekin junez, kero! Gominola, que manguizkizue abadia! Eta, guaratu urrengo aztean, aziko de la cuadrilla arteko chapelketa… Badator, badator, saio bat gaztetxean, lauan bizai oditu zu eukeran, haramayon marisekan, eta salduendoko elkartean, eta bostean eh, gazteizko errezalan. Zailo e, guzti hoietan izen eman haibaldi maduzue, eh? horrendi denbora zabiltzate, por supuesto, bihazte bakarrik falta diren arren. Course, eh, nun izen eman, nola, eta zer, eta prezioa eta hori guztia daukazue, irububikoitz.arabako txapelketa.or <gülüyor> gen. Eta gurtu berko gara, gauza, kordera gaiue hitzali duelako. Bai, horribilida. Jolaz, choro, eta jolaz, ten, probamaz puta osoan. Esponjaren minijokuak, eta probatzen. Gurturrean zui, Ibai, deszentratuta ikusten zuela, lokuzioan. Bona, lehen guzu sorion doko dugu. Bai, lehen guzu sorionak. Buzu ahondi bat. Urte askotarako. Eta gure partetik agurtu igual eta lapilari guztiko dugu. Garko inguru maria lehen guzu guregan egin dugu. Yeah. Yeah. Yeah. Izan zaitezte Sorion txu asteko azteko sortziak arte. Eta esaitezte aldatu.! dato. Agu! Agu. Agu. 別に恋の会話でなくて